В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Продовжимо слухати інсценовану повість Богдана Теодора Нестора Лепкого «Мотря». Цей твір, написаний у 20-х роках ХХ 20 століття, перша частина тетралогії Мазепа, в основі якого історія кохання вже немолодого гетьмана та його похресниці юної Мотрі Кучубеївни. Це величне і пристрасне почуття, здавалося, від початку було приреченим на розлуку і страждання. Відколи Іван Мазепа посватав дівчину, між ним та її батьками спалахнула ненависть. Особливо ворожу поставилася до стосунків Мазепи і Мотрі її матір Любов Федорівна. Яка ж доля судилася дівчині за художньою версією Богдана Лепкого? Дізнаймося, дослухавши виставу до кінця. Бідна моя, бідна. Ой, Мотре. Аби Господь Бог напутив тебе на добре. Себто? Щоб ти покорилася мамі. А вам? Ай, ти знаєш, мотрий, я нікому злого не бажаю, а тим паче свої рідні доньці. Хочеш, віддавайся і за гетьмана, твій гріх, а не мій. Але мати, посікти її на шматочки. Та ще кожен з них казатиме, а таке так, а таке так. А що так". ж я в тому винна, тату? А може й винна? Знаючи свою маму, ти не повинна була давати слово Гетьману, поки не попросила у неї дозволу. А я вже не дитина. Для батька і мами ти все дитина, донько. Для мами – ні. Бо мама не любить мене. Ненавидить. За те, що ти не покірила вам, мотре. Маму вдалася. Але ж ти, донька, вона мати. Не їй поступатися, а тобі так і закон велить. Щоб діти слухали родителів своїх. Тільки не в питаннях серця. Ну, яке ж там серце? Яке там серце? Гетьманові на сем'ї хрестик іде. А я його люблю. Не вірю. Люблю. Люблю, тату. І хочу бути дружиною, вірною до смерті. А якщо через тихотіння станеться лихо і тобі, і йому, а може нам усім? Чого ж ви тоді хочете, тату? Хочу, щоб ти підписала цього листа. Прощення вашої милості, прошу за усе моє письмо і за прикрість, котру я ваші ясновельможності не зі злої волі вчинила. Порадившися свого розуму і серця, рішила я просити милість вашу, звільнити мене від даного слова, а просити милість вашу, звільнити мене від даного слова, а це тому, що дала я його з легкої руки. Чому винувата молодість моя і моя палка нерозважнева вдача? Тату, я цього листа не підпишу. Як? Як же так, Мотре? Значить, ти не розумієш моєго безвихідного становища. Ти не хочеш помогти мені? Я не можу. Чому? Та тому що цей лист неправдивий. Неправдивий, але потрібний, навіть конечний. А я не гадаю. А я знаю, Мотре, якби ти догадувалася, до чого може довести твоє упрямство нас сказала, що коли Мотря не підпише цього листа, то хай йде в черниці. А, ну що ж, я піду в монастир, та ви не журиться, тату. Не журиться, і в монастирі живуть якось люди. Не хочу, Мотря, щоб ти йшла в монастир. Не хочу, щоб ти була черницею. Не війтися, що черницею я не стану. Не хочу. Та що я можу бідний вдіяти? Любові Хведорівно, я не переконаю. Мотре, доню моя, я вірю тобі. Ти батька свого не зрадиш. Ні. Так тоді знай, любов Хведорівно має в своїх руках тайни, котрі можуть згубити мене. І не тільки мене одного, а навіть самого гетьмана. Придвідіти годі, любов Хведорівно треба Нині заспокоїти якось, через день-два в неї зліс перекипить. Я тебе в монастирі не залишу. Поїть тільки, щоб мамі уступитися з очима. Я, я уступлюся, тату, уступлюся. Тобі вже готую дещо на дорогу, постіль, біля голіруч не поїдеш. Через це я при кланяюся. Всю тебе цілую любезно і прошу, моя любонько, Не відміняйся ні в чим, Не відкладай своєї обітниці, Як уже слог своє і рученьку далайся, А я взаємно поки жив буду, Тебе не забуду. От тобі гаразд, Мотря кочубеїна в монастирі краще, ніж в наложниці Гетьманській. Так краще, як ти хочеш. Тату. Прощайте. Недобра ти жінка, не мати ти. Мачуха. Безсердечна мачуха. Відьма. Детьман народу ярмо запрягає. Читати цього не можу. Ваша милість – відомий меценат, якого з часів Петра, могили і князів Острозьких у нас не бувало. Скільки церков набудовано вашою милістю? Коли Господь дозволить мені ще декілька літ прожити, то збудую в Києві камінну бібліотеку і галерею, безпечну від огня і злодіїв. А скільки шкіл? Скільки бурс жиє щедрими дарами гетьмана Мазепи, та, зокрема, й наша академія. А яка дяка за це? Гетьман народ вірмо запрягає. Слухати цього не можу. А ти не слухай, Андрійку. Лиш своє діло роби. Я на тебе великі надії покладаю. На тебе і на Орлика. Андрій Войнаровський та Пилип Орлик. Хм. Дякую, ваші милості. Та от тільки часи не певні. Ходимо, як у хмарі. А хто виграє? Який вітер ту хмару розвіє? Часи міняються, як погода в марті, невже селянин знає, що збирати буде? А все ж таки, він оре і сіє, так і ми. Доложи, будь ласка, Андрію, скипок до вогнища, бо жар потухає. І до нашого історичного вогнища теж треба підложити дрівець, а то воно погасне. А що коли від того нашого історичного вогнища Займеться весь теп і згориться Україна. Краще вогонь від коромішньої темряви. Нам темрява грозить. Боюся ночі, котра може тривати віки. Люди звикнуть до рабства і не схочуть волі. От що для мене страшне. Не люблять мене. Знаю, знаю. А кого в нас люблять або любили? Богдана? Виговського, Дорошенка. Кожного з них вилечали хвилину а зневажали довго. Хвалили не за те, що треба, і ненавиділи не тому, що слід. Такий ми вже народ, що топче велике. України з сильною владою ніхто не хоче. Навіть українці волять чужу, ніж свою. Привикли оглядатися на когось. На короля, на східнього царя, на султана, навіть на хана, щоб тільки не на свого власного володаря. Забули княжі часи, а новий державний дух ще не народився. Ваша милість, прибув пан Василь Кочубей. Василь, проходь Василю, сідай і вибачай, що так несподівано викликав тебе. У мене до тебе діло є. Діло? Так, може вип'їш щось. Мені вже й трунок не літься у шлунок. Ти знаєш, напевно, про моє горе? Знаю. Всі ми рівні перед ми, статом Божим. Та певно, певно. Та й перед державним нам мусять бути забезпечені якісь рівні людські права. Ти про що, Іване? Я? Я про кодекс, який думаю завести богоді, щоб одним все було вільно, а другим – ніщо. Тобто ваша милість хоче порівняти людей? От скажи, Стецько заб'є Грицька і повисне за те, а ти заб'єш кілька людей, і тобі ніщо – ти про що, Іване? А ти про мою нічну пригоду з Ковалівки до Батурена? Я боронився, Іване. Звідки мені було знати, що це царські люди розбоєм займаються? На лобі їм не було написано. Я знаю, що на мій кондукт напали розбешаки, а про царських людей я нічого не знаю. Кажеш, оборонявся перед розбешаками. А чому ж тоді не обороняв доньки своєї перед її матір'ю? Це діло сімейне. І в сімействі насильство противиться законам людським і Божим. За сім'ю відповідає батько. За батьків відповідаю я, ваш гетьман. Донька не невольниця батька і матері, а дитина. І їй теж належаться людські права. Прав батька родини нікому доторкатися не вільно. Обов'язок свій і право своє я знаю. Хто захисту і помочі шукає в мене, знайде її. Хоч би це була дитина, доведена до розпуки злостею і злобою родителей своїх дітей. Горе, горе мені нещасливому. Не прогнівайся, Іване. Не могли ми, вірніше, Любов Хведорівна, погодитись на твоє з Мотрею одруження. І маємо нову журбу. Мотрю везли в монастир на кондукт напали, чи гультяї, чи татара, чи, може, москалі. І пропала Мотря. Невимовний сором заливає мене, і нікому не можу глянути в очі. Ганьба каже мені тікати від людей. Я плачу невинно зі своєю нещасною жінкою. Мотря в мене. Мотря у тебе? Мотря в мене. О, Боже ти мій, як же це? Та не вже... Де вона? Тут, але вона хвора і ледьчі пізнає тебе. О, Боже ти мій... Як же вона потрапила до тебе? Сама приїхала. Лайджива. Спасителю святий, злянься наді мною бідним. Не попадай в розпуку. Вона молода, сильна. Мій лікар доглядає її. Я за другим до Києва післав. Все, що можна зробити, зроблю. Ваша милість, прибув генеральний писар. Орлик. Андрій, проведи, будь ласка, Василя Леонтьєвича до Мотрі Васильівни. Прошу за мною. Ваше милосте, треба нагайно приїхати в Батурин. Кланяюсь вашій ясновельможності. Кланяюсь ясновельможному пана гетьману. Ось так. Чим викликаний такий несподіваний візит? Кажу, треба нагайно приїхати в Батурин. Що сталося? Нема дни, щоб до вашої канцелярії не приходили супліки. Що там то й там то тільки то і тільки то людей убили. Хутір спалили, худобу забрали, жінок звалтували. Сідай. А люди перед кривдами московськими в гетьманові оборонці шукають. Хух, а чим же я їм допоможу? Царська воля вища від моєї. Та це не воля, це сва воля. Мовчи. Ваша милість. Андрію мовчи. Мовчи, язичку. Будеш кашку їсти. Та я мовчу, мовчу, мовчу, але народ. Народ сильно нарікає на московські здирства і душогубства, за котрі відповідальним чинить гетьмана. Треба написати цареві жалобу. Як його люди наш нарід кривдять. А то він не знає. Та мені бачиться, що все це робиться за його відома, його дозволом. Бо і наші карали винуватих, а їх же не карають. А чому це так? Та вони хочуть, щоб народ збунтувався. А тоді вони винишили його до краю. Якщо ви, яснові ліможній, пане Гетьмана, негайно не вмішаєтесь, щоб заспокоїти народ, то може виникнути бунт. От тоді-то і займеться весь степ, і згориться Україна. Хух. Молоді, арані. Добре. Андрій, збираємось. Слухай. А жалобу Царевичу все таки напиши. И то по пунктах, аргументов не шкодуй. Знаєш їхній московський стиль. То я чекаю у вашому мелістибаторіні. Та не в Баторині, а то разом поїдемо. Поклич до мене Чуйкевича. З наказу вашої моłości. Ох, Іване Степанович. Іване Степанович. Ну-ну-ну-ну. Не, не, не, не. не побивайся. Мотра молода, сильна, видужує, я вірю. Говорила якісь відірвані слова. Ой, Боже, який я безталанний. Не пристоїть такому достойникові і бути надто м'ягкосердним. Не знаєш ти батьківського терпіння. Але й ти мого, Василю, терпіння не знаєш. Воно не менше від твого. Спасибі, дружите мій. Не гадаю, щоб ти зле з мотрею думав про мене, але... Не будемо про це говорити. От ви, дуже є мотря, заспокоїться. От тоді, Василю, і матимемо розмову. Кликали, Ваше милости. Кликав, кликав, пане Чуйкевичу. То я піду, Іване, а то Любох Федорівна неспокійно дожидає мене. Не затримую. Я негайно їду до Батурина. Не знаю, скільки пробуду. День, два, може й тиждень доведеться пробути. Бахмач на тебе залишаю. Дякую за довіру, Ваше милости. Якщо приїдуть якісь послі то затримай їх, нагодуй, пригости, а мені дай знати. Розумію, Ваше милость. Войноровський їде зі мною, збирайся. Знака запаленить воно. І ще ось, всі знають, що Мотря Кучубеєва пропала по дорозі до монастиря, куди її хотіли запроторити навіжені батьки. Так от Мотря не пропала, а приїхала до мене і лежить тяжко хвора. Так Мотря тут. Сподіваюсь, що під твоїм наглядом вона буде безпечна. Постараюся. Якщо приїде любов Федорівна і захоче бачити Мотрю, не допусти. Скажи прямо, гетьман не велів пускати. Скажу, ваша милосте. Особливо вночі стережи двора як своего собственного ока. Покладаюсь на тебе як на рідного сина. Жива. Слава тобі, Господи. Жива. Павлусь. Це ти? Це я. Це ти? Як здоров'ячко моєї ясної панночки. Як бачиш, вже краще я навіть скоро стаю. Жура мій рідний, Козаче, ти, мій дорогий. І як це ти додумався? Та й рятувати свою панночку від монастиря? А дуже просто. Я знав, що панночку повезуть у монастир. Та й погадав собі на те і Джура, щоб від насильства свою панночку боронити. Зібрав певних людей, вимазались сажею та й засіли недалеко річки. А чому саме там? Бо я здогадався, що гайдуки поїдуть наперед переїзду шукати. Візника зв'язали, кони від сани відчепили, посадовили паночку на коня та й помчали до чорного млина. Ой, боженько, як я налякалась. Чого? Я ж сказав, панночку, не бійтеся, ми свої. Ти мій ангел-хоронитель, і тепер я бачу, що ти дійсно безвусий козак. Козак? Я ж казав, що шаблею володію і на коні сижу, як той сотник. Так панночка ж не вірили. А тепер вірю. Тепер. А що тут нового? Тут ясновельможний пан Гетьман. Поїхали до Батурина. Ось уже тиждень немає. А пан Чуйкевич дуже стурбований. Чуйкевич? Чим? Та якось прийшло на мою голову перешукати ліс. Отось за озером, праворуч. Ну як їхати з Бахмача в Батурин? Ну, і витравили там банду гультяїв, які хотіли напасти на наш двір. Побили їх у лісі. Пан Чуйкевич ночі не сплять. Все ходять, бахмач пильнують. А передай пану Чуйкевичу вітання від мене. Вони і панночку казали здоровити. Спасибі. Пожалуйста. Що ж будемо робити далі? Далі? А як зволити? Лишуся при вас або... Що або? Питаєте. А ти як, би? Питаєте. Але тепер... Що тепер? Та тепер я за свою панночку спокійний. А там ті, що були з тобою, де вони? Там ті. Там ті дорогу на Січ знають. Їх давно до коша тягнуло, так вони не було. А ти що, теж на Січ зібрався? А куди ж мені тепер? Ваш батечко не простять мені цього. Вони вже здогадали, що я викрав вашу милість. Та то нічого. Гетьман мені подарував гарного коня й шаблю. Та я, власне, і прийшов, щоб попрощатись зі своєю ясною панночкою. Та хотів би, щоб моя панночка знала, що я її люблю і життя своє без жалю за неї віддав. Павлусю, нічого не кажи, моя паночка. Я хотів, щоб ти це знала, а тепер мені легко і радісно. Маю доброго коня. За тиждень буду за порогами. Щасти тобі. Павле! Ну, чого тобі ще? Щастий тобі. Прощай. Я вік тебе не забуду. Моя Мотренько, Сердечно на те я болію, Що я не можу очиць твоїх І личка біленького видіти. Через це я письмачко, кланяюся, І всю тебе цілую, Любенько. Моя Мотренько, Сердечно на те я болію, Що я не можу очисть твоїх І личка біленького видіти. Через це я письмічко кланяюся, І всю тебе цілую, любенько. Коли мене любиш, не забувай же, Коли не любиш, не споминай же. Вспомни свої слова, що любить обіцяла, На що мені й ручку біленьку давала. Моя сердечно кохана, Найліпша, Найлюбезніша, мотренька. Уже ти мене ісушила Красним личком своїм І своїми обітницями. Прошу, і сильно, За ніженьки вашу милість, Моє серденько обнявши, Прошу, не відкладай Своєї обітниці. Сама знаєш, як я Сердечно, шаленна, Люблю вашу милість і ще нікого на світі так не любив. Щасливіші мої письма, що в рученьках твоїх бувають, ніж мої бідні очі, що тебе не оглядають. Поклін мій, віддаю вашій милості, моє серденько, а при поклоні цілую уста твої коралові і рученьки біленькії. І всі привапи тільця біленько. Моя любенько, кохана, кохана. Я бачу, пане Чуйкевичу, ти потрудився для мене. Я вдоволений тобою. Я радий прислужитися вашій милості, рейментару своєму. Тільки не знаю, чи добре ти зробив, пускаючи харцизів на волю. Ти з ними по-лицарськи поступив, а вони розбешаки. Боюсь, що не покинуть своїх поганих промислів. Мені жаль, було людей, що прийшли за намовою чорних духів. Чорних духів, кажеш? Може, і не духів, а одного духа. Так, а хто ж цей дух? Як ти гадаєш? З того, що один з полонених Гультяїв сказав. Але я прошу вашу милість звільнити мене від подальшої відповіді. Цей дух жіночого роду, правда? Так, правда, ваша милости. І я так гадаю... Хоч воно мені прикро в тому зізнатися. А що Мотря Васильівна на те? Господи, я з Мотрею Васильівною за той час, як тут не було вашої милості, ні бачився, ані балакав. Ні разу? Ні ж єдиного. Дивний ти чоловік, Іване, дуже дивний. Чому дивний? Мені здається, що звичайний. Якраз тому й дивний бо люди тепер незвичайні, себто не такі, як повинні бути. Хочу бути чесним перед собою і вірно прислужитися Україні і вашій милості Райментарові своєму. Нехай тобі Господь допоможе витривати в тім намірі добрім. Числю на тебе. Ваша милість не перечислиться. На вашу милість Чекає Василь Леонтьєвич. Проси. Є ще чесні люди на Україні. Знаю, що болить його. Любить він мудрю. А все-таки лицарська вірність для нього дорожча. Заходь, заходь, Василю. Марія Федорівна. Дуже радий бачити. Дуже радий. Вітаю з Різдвом святим. Проходьте, сідайте. Приїхав, щоб пожелати ясновельможному пану гетьму веселих свят. Дякую, дякую. Я там привіз Івана, як то кажучи, хата багата, не погордуй, будь ласка. Якою рукою даєш, такою рукою приймаю. А як там твоя дружиненька мається? Здорова. А як мотря? Дякувати Богу, поправляється. Можна побачити? Ну, звичайно. Спасибі. Марія Хведурівна, ходімо. Івана Степановича, погано було з нею. Навіть дуже. А що ж далі, думаєте, діяти, Іване? Що Бог дасть, але в монастир мотрю запроторити не дам. Граєтесь з вогнем, Іване. Любонька вона, жінка озлоблена. На вас, Іване, озлоблена. Ой, Господи, любила вона вас, а зараз ця любов, вона переросла в якусь ненависть. Якусь диявольську ненависть. Багато води з того часу втекло. Можна вже було і заспокоїти. Інша може б заспокоїлась тільки нелюба. Зла багато може вона вам заподіяти. Василь. Ні, Василь не правує нею не в змозі. Якісь непевні люди крутяться кололюбоньки. Якісь наші ласти. Я розумію, я відчуваю, що все це не до добра. Вона погубить вас і Василя свого погубить. Я прошу вас. Я благаю вас, Іване, будьте обережні, бережіть себе і пробачте. Ну, а що до мене, то я розумію вас і цю свою. Я тільки прошу вас берегти її. Вона як скрипка, як наладуєте, так і гратиме. Я піду до неї. Цареві доносять свої не москалі, а хохли. Оце та моральна руїна, з котрою найтяжче боротися. Коли б не ці делятори можна було б підняти повстання проти Москви? А так треба чекати, чекати, чекати. Коли там на півночі буде рішатися війна шведсько-московська, тоді тут на півдні можна буде вирішити українське питання. А до тої пори треба пильно вважати, щоб хто не порвав гетьманської політичної сітки. Славіте Богу, що зглянувся, не покарав мене. Хай Господь Бог і тебе, милої, Іване Степановичу. Може, пригостися чим-небудь. Ой, рада б душа до раю. Та Любов Федорівна не пускає, так? <сум> Бачу, тобі веселости не бракує. <сум> а знаєш, що мені бракує? Жінки. Без жінки, як без сонця в хаті. Кажеш, без жінки, як без сонця? Без жінки, як без сонця. Прийвив би собі жінку до хати, так вороги не дають. Іване, товаришу мій добродій, якщо це ти до мене піш, клянуся гріх береш на совість. Не хочу я твоєму щастю стояти на дорозі. Не гадай собі, Василю, що я на старості літ захотів молодого женихання, бо не пристало гетьмановій Мазепі грати роль смішного коханця. У мене намір серйозний. Я Мотрю люблю. Вона теж призналася мені в любові. І не гадаю, що було нещастя з нашого кохання. І мені так здається. Може, Господь Бог не пошкодує мені такої втіхи? Я не маю причин боятися, щоб син... Івана Мазепи та Мотрі Кучубеївни, та був ледащо. Така розумна мати виховує його на розумного і достойного наслідника Гетьмана Мазепи, якби мені навіть прийшлося й очі замкнути. Що ти на це? Ти знаєш, Іване, я про це не думав. Мені здавалося, що ти свого небожа Войнаровського рад бачити наслідником на Гетьманську. Сорочка ближча, ніж кожух. Це правда, я тебе аж тепер дуже добре розумію, хоч є деякі перешкоди. Які ж вони? Твій віки, те, що ти хрещений батько Мотрі. Але щодо віку ти не одного молодця заженеш в козачий рік, знаю. А про друге діло хай турбується церква ними. Дозволить митрополит, чи хтось там іще, значить, це можна, і годі. Дякую, пане товаришу, за щире слово. Господи, як вона змарніла. У мене ось яка гадка. Ви залишайтесь тут. Попросимо, щоб до Бахмача приїхала Любов Федрівна. Та відсвяткуємо Різдво разом. Посидимо, згадаємо давні часи, поспіваємо. Ой, видить Бог, видить творець. Не знаєш ти, Іване, моєї жінки? Невже Різдвяний чар не зм'якшить її твердо серця? Вона ніяк не згодиться святкувати Різдво в чужій хаті. Особливо в Мазепіні. Жаль. Дуже жаль. Про себе не кажу, а про Мотрю, яка, мабуть, вперше святкуватиме Різдво не вдома, а їй тепер якраз радості треба. Усім нам треба радості, Іване Степановичу. Щастя вам і веселих гарних свят. Дякую. Дякую за привітання. Дякую. Я знаю, Іване, як тобі дякувати за твою дбайливість до моєї доньки. Приспорила вона тобі чимало клопотів, дівочі примхи. «Послухай, Іване, а цей виродок Джура, де він?» «Не дістанеш вже його, Василю. Він вже давно там, де ми колись з тобою молодими та чесними. Літали. Пилип, дуже радий, Пилипе. Кавальнийся вашим милостям. Дякую, дякую, дякую. Як там жінка, як там діти, сідай, прошу. Спасибі, сюди. дякувати Богу, здоров'ю. пересилай до земний поклін. То я поїду, Іване. Так, так, сподіваюся, на Різдво побачимось. А що, буде рада старшин? Старшинської ради, може, і не буде. Не знаю, милосте Як же це знаю. можливо, щоб не бути в гетьмана на Різдво? Як здоров буду. А ні, то нині вітаю вас з наступаючими святами. Щастя, здоров'я вам. Кланіща, Любові Федорівні. Спасибі. Якого дідька приперся? Що нового, Батурені? Знаю, що ти без причин не являєшся. Ну, чого поленієш, як дівчина? Говори. Скільки тобі літ? Не бійся, одноліток царя. Так, ваша милость, я рожденний 72-го. Під знаком близнюків? Близнюки, близнюки. Близнюки. Тоді говори, соромно казати, ваша А ти не соромся, кажи. Та кажуть. Що кажуть? Кажуть, що ваша милість викрала у батьків Митру Василів. Не шанує нашої православної віри. Людей у ярмо запрягає для власної вигоди. Та хіба тільки це кажуть? Гарні новини в Батурині. Тому-то я не хотів повторювати. І хто ж то такі плітки про мене розпускає? Любов Федорівна, мовчиш? Ну, а тепер сідай і слухай, що я казатиму. Але поки що це все залишиться в секреті. Прикро, що ваша милість не довіряє мені. Якби не довіряв, не робив би тебе своїм генеральним писарем. Всі посполиті й старшини говорять тільки про одне, що Гетьман перетягує струни. А хто їх не перетягував, бажаючи зробити щось велике? А? Наша старшина хотіла б Малим коштом. Легко, мудро, хитро. А воно не вдається. Гетьман перетягує струни. Ти думаєш, що я не розумію і не бачу, що багато рук віднімаю від плуга до шаблі? Але треба. Не мені треба, а Україні. Наш край великий і потребує великого війська. Але чому ж це військо? М? Ну чого, Сіксі, говори? Та ні, я краще послухаю. Хитрий ти, Пилипе, боюсь, чи ти не лукавиш Та зі Та Богом клянуся, ваша милость. А ти не божись, я тобі вірю. Але не думай, що вірю так просто. Не таке я життя прожив, і не таке бачив, щоб бути легковірним. О, зараз гратиме. Оце, Пилипе, якщо ми з тобою не зробимо діла, про яке б сур ми сурнили, то буде про нас бренкати Отака нікчемна мелодія нашим нащадкам для розваги. Про вашу милість будуть голосну пісню співати. Як схочуть, і Хмельницького кості з гробу викинули. Хай викидають, хай зневажають, хай проклинають. А кого в нас не проклинали? Чи може ти теж захоплений Петром як іскра? Ненавиджу. Він демона на чоловік, тільки чекає, щоб решти поневолити Україну. Як срану своїх людей на нас посилає. А з часом порядки московські заведе. Знищить старшину, ніби для того, щоб не притісняла робочого люду. А на ділі через те, що старшина незалежність боронить. Хоч правда і не вся. На знищення України це найпростіший спосіб. посварити поспільство старшиною, розпалити між ними ворожнечу, а потім усіх придушити. І це йому вдається. І винуємо в цьому не його, а себе. Але запам'ятай, що я все зроблю, щоб Україну довести до ладу. Дай Боже, дай Боже, в вашій милості зробити це велике діло. Дай Боже, але ви повинні мені вірити. А тепер секретно. Поїдеш до Київської митрополії і дізнаєшся там, як вони поставилися б до мого з Мотрею Васильівною подружества – Бо вона мені хрещаницею доводиться. Дуже є гордий, що ваша милість вручає мені таке субтельне діло. Пан генеральний писар незадоволений? Ти служив писарем Київської метрополитчої канцелярії. І знаєш, там всі ходи і виходи. І не мені тебе вчити, як братися до цього тонкого діла, що був, як кажуть, вук ситий і козацький. Ні, я постараюсь виконати. Це почесне для мене завдання. Але гадаю, що тут справа не тільки в церковних перешкодах. А в чому ще? Там нашій внутрішній політиці. Як ти це розумієш? А так, милосте ваша, що Любов Хведрівна і її табір матимуть козир у своїх руках. Який козир? Та вони далі горлатимуть на вашу милість. Скажуть, що ваша милість не шанує нашої православної віри. І зневажає її святі закони. І ецетера. і цитара. Так, це може бути. Але мені цікаво інше. Чи київська митрополія сама вирішить мою справу з Мотрією Васильівною? Чи пішлють на вирішення до Москви? Чи залишилося в нашій церкви хоч краплина гордості і вірності своєму народові і гетьманові? Добре, Ваше милости. Зрозумів. Та я поїду, Ваше господи. Постарайся до Різдва вернутись. Ще раз вдячний за довіру. Прощайте. Орлик ще хитається. В душі, може, він і рад, але боїться йому не можна все казати. Ще зачекаємо. Зачекаємо. Зачекаємо. Чи мені сниться? Чи мені здається? Що ясне сонечко крізь хмари сміється? А ні тобі сниться? Ні тобі здається? Стуги за тобою Серце в грудях б'ється Бідні, бідні руки Як вони поблігли? Ніби без сонця лілеї. Вони мої. Правда, мої? Вони ваші. Не ваші, а твої. Скажи, твої? Ну? Вони. Вони твої. Голосніше. Вони твої. Чуєш, твої. А ты чего это молчишь? Дивлюсь и радію. А я так долго не слышала твоего голоса. Стужилася? Так. Значится? Знаешь, что оно значит? Одно я знаю. Люблю тебя, как еще никого на свете не любил. И еще знаю, что лучшей нагороди за все мои труды и старания не могла мне дать наша родная земля. Буря столетий шумит над нашими Степанами, руйнует життя, нивчить добро, знущается над долей людей, але внутрі нашої святої землиці скривається велика благодать, незнищиме зерно розуму і краси, котрого висловом найпишнішим є ти, Мотре, мрія моя. З Різдвом святим, шановна Любов Федрівна, славіте його. А я оце приїхала по Мотрю. Як по Мотрю? А так. Доньці, поки вона не віддалася, найкраще бути в батька і матері, тому хочу забрати її з собою. Прошу сідати. Немає такої людини на світі, якій би творилося все так, як їй того хочеться. Не будемо перечитися. Прошу сказати Мотрі, щоб збиралася в дорогу. Куди? Туди, куди повезе її мати. В монастир. Хоч би й монастир. В монастир Мотрія їхати не хоче. А раз Мотрія не хоче і віддалась під мою протекцію, то я їй кривди не дозволю вчинити. Ого! А це відколи у нас на Україні? Вже родителі над своїми дітьми ніякого права не мають. І на Україні батькам не вільно знущатися над своїми дітьми. А викрадати їх вільно? Хай ваша милість не судить всіх по собі. Як це маю розуміти? А так розуміти, як розуміли, коли посилали гультяїв на мій двір. Я не знаю ніяких гультяїв. Не знаєте? А що з того вийшло? Знаєте, пролив крові. Я нічого не знаю. Мотрі лежала тяжко хвора. Ви уявляєте, що з нею могло статися? Ваша милість ображає мене, я буду скаржитись. Кому? Цареві! Так от, запам'ятайте. Я гетьман на Україні і в своєму домі господар. І ніхто мене не примусить діяти інакше, ніж мені моя совість і розум велять. Кланітесь Василю Леонтьючу і передайте йому, щоб він теж був справжнім господарем своєї родини. Тобі, пане Іване, на старості років... Захотілося молодого женихання. Подивіться на себе, пане Іване. Ви смішний у своєму коханні. А з мотрою вам ніколи не бути в парі. Бо цього не хоче церква і Бог. І мого благословення на цей шлюб не буде ніколи. Не буде його ні від митрополита, і навіть від царя. Та що йти зрадник з чорними думками? Я знаю все. Ти затіяв на Україні повстання? Ех, Іване! І я бачу, що для України скоро настануть чорні дні, ми всі, ми всі потонемо в крові. Та ще й ти зрадник з чорними думками, ти злодій, ти супостатний гетьман. Спасибі. Бог його знає, до чого воно дійде і чим воно скінчиться. Але не добре все те, що ви затіяли, Любов Федрівна. Не добре. Не жаль вам, мудрі, то хоч Василя свого пожалійте. А ви, жінка, яка спосібна на все. На що я спосібна? Ти, Іване, добре знаєш. Але сьогодні я не хочу заводити з тобою ворохобню. І запам'ятай, Іване, я тобі не кочубей. Я кочубеїха веселих свят. Дивні діла твої, Господи. Не будь на Україні Мазепи, нею володіла б Любов Федорівна. Розуміється, під покришкою Василя Леонтьовича. Та й гарне ж було б володіння. Деспотія жінки з усіх деспотій найгірша, бо не знаюча меж. А Любов Федорівна, жінка сім миль спозапекла. Ваша милість, прибув генеральний писар. А де ж старшини? Побачили, що діло делікатне. Подякувавши ваші милості, попросили вибачення і поїхали. От тобі різдво. А заповідалося добре. Заходь, Пилипе. Метрополія наша закабала на дорешти. Вони і кроку без Москви не хочуть зробити. Ваше діло в метрополії вже відоме. Чекають тільки, коли ваша милість стане дозволу просити. Як ти гадаєш, Пилипе? Що вирішить Москва? На мою гадку, якщо в діло не встрягне сам цар і не скаже точно прихильно вирішити, то вони чекатимуть довго. Це їхня політика. Бо за той час можна виторгувати дещо. Можна гетьмана примусити, щоб він на імаруху. Такого козиря не випускається з рук. Тим більше, що він не попереться в друге. Генріх восьмий шість літ боровся за гарну жінку Анну Болін. І лише на те, щоб три роки пожити з нею і післати на ешафот. Чи варто було боротися? Mm. Жахливо все це. Жахливо. Войнровський, ти вільний. Слухайся. А ти, Пилипе, зостанься на хвильку. Ось маю числовий лист. У тебе є ключ. Прочитай. В голові має той ключ. Добра голова, якщо в ній можна багато дечого сховати. Княгиня Дульська славить гетьмана іменем короля Станіслава Лишинського і просить скоро починати йти витеченим шляхом. Читай далі. Читай. Незабаром з Волині Прибуде ціле шведське військо зі своїм знаменитим вождем. Обидва королі дадуть асикурацію і гарантію про незалежність України. В політиці без таких листів не обійтися. Особливо, коли до політики встривають жінки. Одначе, княгиня суне пальці не в своє діло. Я старий лис, щоб мене можна. Перехитрити. Хто таке Петро, це я вже знаю. А хто Станіслав, покаже Будучність. Пан генеральний писар спокійний? Не те, Ваша милости. Я лиш погадав собі, чи не шкода було палити цього листа. Треба. А тепер сідай і пиши. Пиши так. Вдячним серцем прийняв І прочитав листа Вашої княжної милости. Але прошу, на будуче, залишити таку кореспонденцію. І хай ваша милість, княжа, не гадають собі, щоб я на старість літ вірність мою цареви порушив. Пиши, вірність мою цареви порушив. Але маю в Бозі надію. Що ця відмова не попсує добрих і дорогих мені стосунків до вашої милості? Мудра ти голова, Пилипе. Пиши. А тепер перепиши це числами і я відправлю. Слухаю вашу милість. Заночуєш тут чи поїдеш до Батурина? Їду, мене вдома чекають. Кланяйся своїй родині. Спасибі, милості ваші, за ласка пам'ять. Прощайте. Княгиня Дольська пильно і вправно веде моє тонке й небезпечне діло. Орлик ще хитається в душі, може він і рад, але боїться, ще йому не можна всього казати, ще зачекаємо. Я весь свій вік працював. Як віл у ярмі? Але чи дасть мені доля щасливо довершити свої задуми, доки, Господи, будеш мене забувати назавжди? Доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі своїй болі? У серці своїм щодня смуток. Як довго мій ворог підноситись буде над мене. Зглянься, озвися до мене, о Господи Боже мій. Просвіти мої очі, щоб на смерть не заснує. Щоб мій неприятель не сказав, я його переміг. Щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. Господи, Наобразила я Бога, бо за великого щастя захотіла. Я пожертвую усім, тільки не тобою. А я того не хочу. Я не хочу бути перешкодою у здійсненні задумів Атіменських. Знаю, чого приїздила моя мати. Ти не вгнеш її, Іване. Не вгнеш, хіба зломиш. Але ломити не схочеш, бо вона моя мати. І тому, тому я не бачу іншого виходу з цього зачарованого круга, як... Покинути тебе, Іване, та один Бог знає, як тяжко мені. Але бачиш, бачиш, я вже такої химерної вдачі. Інша вдовонилася ласками твоїми і про все забула. А мені спокою не дають думки, що гетьман турбується мною зі шкодою для себе. Та не тільки для себе і для краю. А того я ніяк не хочу. Покладаю на Бога надію. Що недалеко той мент, коли я назву тебе дружиною своєю. А я гадаю, Іване, що цього менту не діждамося ніколи. А все ж таки я не трачу надії. Мотре, щоб ти знала, як я люблю тебе і довіряю тобі, почуєш те, про що знає тільки одна людина на світі, моя мати. Може, і мені не треба, не кажи. Треба. Ми проливаємо кров, помагаємо Петрові побити шведа і забуваємо, що побідоносний цар – Зреформує, скасує тьманщину. Нашле своїх людей, запряже нас у свого тріумфального воза, як рабів, щоб тягли його колісницю. Хочу пірвати з Петром. Пірвати з царем? Пірвати з Петром. Отже, не з поляками проти Москви, не з Москвою проти Польщі, не з турками-татарами проти одних і других, а з новим союзником, якого ще покійний Богдан своїм великим розумом намітив зі шведами – до незалежної України. Іншого шляху не бачу. А раз його немає, то й на це й доведеться ступити. Іване, я дякую тобі. Дякую. Ти обдарував мене сьогодні добром найбільшим, Довір'ям своїм. Ти розпалив переді мною нову зорю, надію. З нею я й на чорнішій ночі не боюся. Кажи запрягати коні, я їду. Дитинко, ще вистачить нам тої розлуки. Та не страшна мені розлука, коли ми духом з'єдинені з тобою. Ти моя остання любов і перша правдива. А я бачу в тобі, Іване, минушину славну і будучність надійну. Це значить, що ми не пропали, не звелись, не злидащили, варто жити, боротися. слухали інсценовану повість Богдана Лепкого «Мотря». Запис Львівського академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької 1992 року. Ролі виконували Федір Стригун, Іван Бернецький, Таїсія Литвиненко, Ірина Шумейко, Степан Глева, Орест Гарда, Леся Гуляницька, Алла Корнієнко, Григорій Шумейко, Святослав Тимошчук. До наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном.